Луїза першої миті навіть розгубилася, але швидко опанувала себе, і коли Франциск усе ще в чоботях для верхової їзди і в плащі увійшов, вона вже посміхаючись поспішила йому назустріч, граційно присіла в реверансі. мій Цезарю!» Вона одразу зрозуміла, що Франциск чимось турбований. Справді, він сказав, що їм потрібно поговорити наодинці. Луїза, попросивши своїх дам вийти, з гордістю дивилася, як її високий стрункий син міряє кроками кімнату. Часом їй не вірилося, що це вона, маленька, тендітна жінка, змогла народити такого статечного чоловіка – короля Франції. З мокрих чобіт Франциска стікала вода, залишаючи сліди на килимі. Плащ теж мокрий, Луїза власноруч розвісила перед каміном. Говоріть, Франсуа, я вас уважно слухаю Він виглядав заклопотеним І Луїзі лестило, що Франциск зі своїми проблемами насамперед поспішив до неї Що ж, вона ще багато важить для нього Він, як і раніше, залишається її слухняним сином, навіть будучи королем Адже тепер він справжній король, вона це знала Але, схоже, сам він у цьому сумнівався Мадам, скажіть заради самого неба, що відбувається, що це за чутки, мовляв, Марія англійська, чекає на дитину, і мої права на корону Франції більш ніж спірні. Луїза трохи здивувало, що чутки наздогнали його навіть у комп'єні. Хто про це говорить? Він зробив невиразний жест рукою. Матінко, заради бога, дайте мені відповідь. Марія. Він замовк, немов не маючи сил, вимовити фатальні слова. Луїза сіла, повільно розправляючись під ниці. «А що, коли це справді так?» Обличчя Франциска стало білішим за крейду, і вона вирішила більше не мучити його. Луїза спокійно розповіла про те, що Марія справді була вагітна, але нещодавно у неї стався викидень. Франциск, як і раніше, був блідий. Якоїсь миті він доторкнувся до берета на голові, немов до корони, начебто хотів переконатися, що вона досі в нього на голові. «О, великий Боже! Чи розумієте ви, мадам, які це спричинить чутки? Люди повторюватимуть, що королева носила під серцем дофіна законного спадкоємця Людовика, а ми з вами усі скажуть, що ми згубили його на догоду своїм амбіціям і посіли трон незаконно. Нехай говорять, що нам до того?» «За тиждень коронація, і навряд чи хтось із вельмож наважиться не з'явитися на неї, навіть сумніваючись у вашому праві». «І все-таки, що скажуть государі Європи. Генріх англійський, наприклад, нам у жодному разі не можна зараз сваритися з Дюдором». Зненацька Франциска Рвучко повернувся до матері. «А від кого була вагітна Марі?» «Ну ось, нарешті, перша здорова думка», – посміхнулася Луїза. Вона підійшла до сина і, поклавши руки йому на плечі, легенько натисла, змушуючи сісти. Заспокойтесь, Франсуа, ви справжній король Франції, і ніхто не заперечуватиме ваших прав. Не буде ніяких чуток, бо Марія Англійська сама спростує їх. Якщо ж хтось і сумніватиметься, то всі знають, на які витівки здатниться Тюдор. Ми скажемо, що, бажаючи зберегти корону, вона обмотувала себе рушником і ховала під сукнею подушку, даючи вагітність. Бутім-то таким чином вона сподівалася симулювати до визначеного терміну, щоб потім видати за свою чужу дитину і стверджувати, що це син Людовика. Зрештою, і не така таке готова людина, щоб зберегти високе становище. Ось і наша красуня від тугої безпорадності зважилася на зухвалий крок. Але не вигоріло. Її обстежили і зрозуміли, що живіт нашої вагітної Марі не більше, ніж камуфляж. Луїза навіть розсміялася, задоволена своєю вигадкою. Франциск залишався серйозним, дивлячись на матір з підрівно рівно підстриженого чубчика. «Мадам, усе в цій історії шито білими нитками», – роздратовано заперечив він. «Коли це королеві вдові вдавалося щось подібне? Нас просто висміють». Не нас, а красуню Тюдор. Ви ж самі не раз казали, що наша Марі – найнепередбачуваніше створіння. Франциск якийсь час мовчав, а потім скоса глянув на матір. Та чи підтвердить королева ваші слова? Тонкі губи герцогині склалися у тверду складку. Підтвердить, у неї немає іншого виходу. Це буде ціною життя її Брендона. До чого тут він? Хоча... Це ж Брендон, батько дитини. Останню фразу Франциск вимовив, майже задихаючись. Колишні ревнощі обпекли його. Вас попереджав, Гріньо, м'яко мовила Луїза. Звичайно, попереджав. Франциск пам'ятав це. Милий жінемо матьє, який досяг значно більшого у стосунках із красуною Марі. Чому ви вважаєте, що доля герцога Сафолка хвилюватиме королеву? «Наскільки мені відомо, він відбув у Кале і, можливо, вже в Англії», – повідомляє Генріху. «У вас неточні відомості, Франсуа», – перебила сина Луїза. «Брендон у Франції, більше того, він у Парижі у фортеці Шатле. Якщо Франциск і був здивований, то водночас і заспокоївся. За п'ять хвилин король Франції посміхнувся і, відкинувшись у кріслі, схрестив довгі ноги». Браво, мадам! А тепер я хотів би дізнатися про все докладно. Ілоїза розповіла синові про все, що сталося. Брендон певно підозрював, що його зустрічі з королевою могли мати наслідки, і вирішив викрасти її. Безглуздий і зухвалий план. Та, вочевидь, герцог Сафолк був у розпачі, коли зважився на таке. Від самого початку операції його переслідували невдачі. По-перше, охоронці у клюні ще в день звернули увагу на те, що навколо особняка постійно товчуться якісь незнайомі люди. Це насторожило Луїзу, вона навіть чекала більш серйозного нападу. Адже герцогиня вже знала про стан мері і вирішила вжити заходів. Погрожуючи, вона намагалася змусити королеву витравити плід. Але ця мадамодова панічно боялася операції – тільки і повторювала, що готова мовчати про свій стан, стверджуючи, що не перешкоджатиме в Франциска. Хто цікаво їй би повірив? Тоді Луїза все-таки зважилася викликати повитуху, звелівши обпоїти Марі міцним наркотичним зіллям, щоб та знепритомніла і не змогла противитися. Але як же пручалася ця руда? Охоронцям на силу вдалося її скрутити – Проте після цього вони не були впевнені, що вона сьорбнула достатньо, щоб впасти в нестяму. Марі так і не знепритомніла, тримаючись до останнього, і вони вирішили залишити її, приставивши до неї крихітку болень. Та королева, схоже, вже не довіряла своїй англійській фрейліні і не дозволяла собі розслабитися ні на мить. Вони вирішили почекати трохи, і тут Луїзу відвідала ігуменя монастиря Бернардинок,